Я заснув і не спав, лежав із заплющеними очима, а навкруг мене реготалося безумство. Посиніле обличчя Якубовича всміхалося укрученому в його шию зашморгові, і довкола нього рваними стрибками кружляв великий магістр, розмахуючи жезлом влади тихо гудів на бат церковного хору «Господи, помилуй, Господи!» і квилив дзвін, скликаючи до заутрині, а обрій повільно розгорявся кривавою усмішкою зорі, грядущим чорним днем, що клубочився понівиченими людськими тілами та димом пожеж. Я стояв на краю довжелезного рову, до половини заваленого людськими трупами, подекуди загорненими в рогожі. Мій камуфляж промок від дрібної дощової завіси, а правиця звично покоїлась на пістолетній кобурі. Тиша. Звичайно. Тиша, адже майбутнє безголосе, не народилися ще звуки. Тиша, важка, як пістолет у мокрому шкіряному чухлі, як просякнутий темною вологою камуфляж. Але ж ні, у калюжі відбивається затягнута у портупеї Шкіряна куртка. Чи, може, це плащ зі срібними блискавицями в петлицях? Не розібрати. Мінлива вода, мов криве дзеркало, перекручує, спотворює реальність. А взагалі, яка різниця? Минуле говорити не може. Чи ж хто зустрічав мерця, який розмовляє?